Exlibris. libris, carte frumoasă cinste cui te-a scris, încet gândită, gingaș cumpănită, ești ca o floare anume înflorită mâinilor mele care te-au deschis, ești ca vioara singură ce cântă iubirea toată pe un fir de păr și paginile tale adevăr s-au tipărit cu litera cea sfântă. Un om de sânge, ea din pisc noroi, și zămislește marea lui fantomă de reverie, umbră și aromă, și o pogoară vie printre noi. Dar jertfa lui Iza Darnică se pare pe câte e girsul cărții de frumos. Carte iubită, fără de folos, tu nu răspunzi la nicio întrebare.